A 9 hónapon át tartó sötét téli estéket remekül betölték az olonhusztok, olonhokjai, vagyis hogy a népi mesemondók izgalmas és varázslatos történetei Jakut Földön. És az a Jakut Föld, és ezek a mesék most október 12-től a fővárosi nagy cirkuszba költöznek, és minket fognak megölvendeztetni, a Hofött Álom ősi cirkuszi mese címmel tartott előadáson. Gyakorlatilag először találkozhatunk Magyarországon a földről érkező artistákkal. Az, hogy pontosan mi fog történni ebben az izgalmas cirkuszi produkcióban, arról kérdezem most Pál Dániel Leventét, a Magyar Fővárosi Nagy Cirkusz Dramatúrgyát szeretettel köszöntöm. Köszönöm a meghívást, köszönöm, hogy beszéltek a darabról. Egy érdekes kísérletet, vagy érdekes vállalást próbálunk idén az elmúlt három évben, Karácsonyi témájú darabokat csináltunk, mindegyik darabunk, mindegyik műsorunk hogy a karácsony előkészítéséről szólt. Idén egy gyönyörű téli mesét szeretnénk elmesélni a közönségnek. Október 12-től jön gyakorlatilag a Jakut Cirkusz, tehát itt nem arról van szó ezek szerint, hogy a Fővárosi Nagy Cirkusz meghívott különféle művészeket, hanem egy komplett cirkuszi produkció érkezik most hozzánk? Igen, Murad Abdullayev, orosz cirkuszi producernek és rendezőnek köszönhetően kerültünk kapcsolatba, vagy ő ajánlotta a figyelmünkbe a Jakut földi gyémánt cirkusz társulatot. Muraddal, mi már dolgoztunk korábban a vízi cirkuszi és a jégcirkuszi műsorunkon, tehát nem nem érkezett hozzánk. Ennek a Gémán cirkusznak az a különlegessége, hogy ők egy társulatként, egy csapatként dolgoztak, tanultak Kínában 5 éven keresztül. Tehát hihetetlenül képzett fiatal artista művészekről van szó, akik, a képzettségük arra is kiterjedt, hogy nem csak egy-egy zsáner számban, hanem, hanem tánckarként közös mozgásokban, közös jelenetekben is képesek, Manésban, vagy képesek a színen jeleneteket, történetet, cirkuszi, cirkuszi számokat megjeleníteni. Nagyon sokféle, vagy szerteágazó tehetségük van. Őket a darab nagy része az az ő artista tudásukra épül. Ha nem változik semmi, akkor 16 darab cirkus. közreműködésükkel, a gyémán cirkusz tagjaiból. Emellett pedig lesz egy Ekivoki nevű bohúztriónk, lesz egy Oroszországból érkező nagyon különleges létraszám, az a különlegessége, hogy Perzsel, Perzs nevű rekvizittel kiegészített létraszám, illetve egy türkmén lovas szám, egy türkmén dzsigit szám is bekerül a műsorba. Ha jól értem, akkor egy gyakorlatilag egy mesét fogunk látni, és azon belül fognak megjelenni a különféle artista művészek, a bohócok, tehát hogy ezek a zsáner számok, ezek egy mesekeretében fognak Igen. megjelenni, és lesz itt mesélő is. Lesz kettő mesélőnk, ahogy ön is említette, hogy a, a népi mesemondók a jakutoknál, Nagyon nagyon sok mesére van szükség. Ezek a mesék, a jó és a rossz harcáról, küzdelméről szólnak. Központi szerepe ezeknek a meséknek a világfa, a felső világ, a középső világ és az alsó világ. És ezeknek mindenféle ártó vagy jó indulatú lényei, akik az embereknek vagy a elrontására, a megrontására vagy pedig a így fogalmazom életminőségének jobb átételére koncentrálnak. A mi mesénk egy magyar, illetve északi népek mesevilágából összegyúrt modern mese lesz. Középpontjában a barátság, a küzdeni tudás, az akaraterő, a dolgokért való megharcolás, tehát ezek a három próbatételt kell például a hősöknek kiállnia, és Végső soron a szerelem lesz. Ehhez én elolvastam rengeteg Eszkimó, Evenki, Lap, Hanti, Mansi, Nyenyec, és természetesen Jakut mesét. Ezekből szimbólumok, elemek, egy-egy utalás, egy-egy mondat, szövegrész, vagy akár karakterek is bekerülnek a, a mi mesénkbe. Azért lesz mégis modern mese, az egész egy, népi mulatsággal kezdődik, egy kisvárosi, falusi népi mulatsággal, mm. ahol egyszer csak megjelenik a jégkirálynő, és a jégkirálynő lovasai elrabolják a szerelmes lányt a szerelmes legénytől. Ezt követően a legény bohóc társai, bohóc barátai segítségével a lány után indul, és ki kell állni a három próbatételt. Ami miatt mégis modern lesz ez a mese, hogy nem csak a fiú indul el a lány után, aki várja valahol, mint a legtöbb mesében, vagy legtöbb tradicionális klasszikus mesében az ő megmentőjét, és amikor találkoznak, akkor mindenki boldog lesz ők, egymáséi lesznek, és a kap a nagyharang, hanem a lány is elszökik az ő megmentőjétől, elkezdik kergetni, és az ő három próbatétele a menekülés során átélt három, három akadály leküzdését jelenti, tehát a kétszerelmes a fiú és a lány egymás felé mennek. Ilyen módon ők egyenlőek a mesében, ami modern ebben a, a mi mesénkben, hogy nem csak egy erős, aktív fiú vagy férfi karaktert látunk, hanem egy erős, aktív a saját sorsát a kezébe ragadni képes női karaktert is. Ilyen módon a, a mesedarabunknak van egy olyan üzenete is, vagy van egy olyan olvasata is, hogy ugyanannyira szeretnénk a beérkező közönségből a kisfiúknak, vagy a kislegényeknek, mint ahogyan a kislányoknak is egy példakép karaktert, egy példakép figurát, egy példakép mesehőst mutatni. Ezek a mesék, amiket ön említett, amiket feldolgozott, ezek meg vannak magyarul? Tehát, hogy vannak magyar nyelven ilyen mesegyűjtemények? Mert azért pont a múlt héten beszélgettünk dr. Kereszti ágnese aki nagyon izgalmasan a Jakutföldről, de hát ő is elmondta, hogy azért mi keveset ismerünk Jakutföld kultúrájából. Valóban keveset ismerünk. Én interneten találtam nagyon sok mesét, uh -huh. akár magyarul, akár angolul, uh -huh. illetve meg is jelent egy móra kiadó gondozásában, talán két évtizeddel ezelőtt, az a címe a könyvnek, hogy a nap lánya északi népek meséi. Gyönyörű, uh -huh. vagy abszurd, vagy groteszk, vagy akár fekete humorral átítatott, nagyon szórakoztató, vagy nagyon szép meséknek a gyűjteménye ez a könyv. Hát, ha így a cirkuszi produkciók kapcsán esetleg valamelyik könyv kiadónak eszébe jut, és akkor újra megjelentetik ezeket a meséket, én azt gondolom, hogy egy nagyon izgalmas, téli cirkuszi, élményben lesz részünk, hiszen egyébként a téli időszaknak a cirkuszi produkciója lesz ez. Itt egy akut cirkuszról beszélünk, mégis azt látom, hogy a cirkusztagjai leginkább Kínában tanultak. Ez egy kísérlet volt a részükről, hogy egy tehetséges fiatalabból álló csapat mit szed össze egy kínai cirkuszi oktatási intézményben. A világélvonalába tartozik a, a kínai cirkusz, Nálunk is sokszor szerepeltek Kínából érkező artisták vagy artista társulatok. Azt én pontosan most nem tudom megmondani, hogy miért Kínában és miért abban a kínai iskolában uh -huh. tanultak. Gondolom, az ő kapcsolataik vitték őket oda. Minden esetre ott öt év alatt elvégezték ezt a képzést, társulatként, csapatként együtt végezték el a képzést. És amilyen előzetes videókat mi már kaptunk róluk, nagyon látszik, hogy ők együtt nőttek föl, együtt társulatként tanulták meg a cirkuszművészetet. Mi minden esetre izgalommal várjuk az október 12-ét, amikor be fogják mutatni a Hofötte állom Ősi Cirkuszi Mese című produkciót, és kíváncsiak leszünk, hogy milyen földi produkciókat és földi meséket tudunk megismerni. Mindenkinek ajánlom szeretettel a figyelmébe, és köszönöm szépen, hogy itt volt velünk most, és elmesélte nekünk, így egy kicsit előzetest kaptunk abból, hogy mi fog történni, Dániel Levente, a Fővárosi Nagy Cirkusz Köszönöm szépen a meghívást! Minden jót kívánok viszont hallásra.